Pozdrav v novi oddaji Društva za razvoj humanistike. V današnji odaji na pragu novega leta 2019 bomo prisluhnili dvema prispevkoma, ki odsevata stanje sveta in družbene realnosti v tem trenutku. Dr. Boris Vezjak bo pod naslovom Trumpovih 7600 laži v dveh letih nakratko razmišljal o konceptu velikega števila laži. Andrej Korošak pa bo v drugem delu oddaje nekoliko podrobneje spregovoril o socialni psihologiji predsotkov. Želimo vam prijetno poslušanje. Dr. Boris Vezjak v svojem blogovskem zapisu na primeru ameriškega predsednika Trumpa razmišlja o konceptu velikega števila laži. Ameriški časopis Washington Post je izračunal, da je predsednik ZDA Donald Trump leta 2017 v prvem letu njegovega predsedničkega mandata Izrekel ali zapisal nekaj manj kot 2000 laži, številka pa je do konca leta 2018 narasla na več kot 7600. Trump je lani tako izrekel poprečno 15 laži na dan oziroma trikrat več kot leta 2017. Privzemimo, da je preštevanje Trumpovih stališč metodološko neoporečno in se vprašajmo, kako blagodejno laži politiko vplivajo na podporo voljivcev. Slovenski dnevnik Delo poroča, da je anketa organizacije Fact Checker ugotovila, da Trumpovim izjavam verjame okoli 30 odstotkov američanov. Novembrska anketa Queenia Peck pa da ga ima za poštenega 36 odstotkov američanov, obratnega mnenja pa jih je 58 odstotkov. 50 odstotkov jih meni, da je manj pošten od svojih predhodnikov, kar je še vedno rekord. Ali obstaja korelacija med prepričanji voljivcev, da je kakšen politik vreden podpore, ter njihovim prepričanjem ali zavedanjem, da jim isti politik laže. Eden od načinov, kako razložiti, da lažnivci med politiki še vedno prepričajo neverjetne široke množice, je najbrž, da laži ne dojemajo kot laži, s tem pa tudi ne politikov na pričakovani način kot lažnivcev. Da, skratka, na s lažem nekako še naprej bodi si verjamejo, da politiki sicer lažejo, a im tega ne zamerijo iz nekih partikularnih razlogov, bodi si verjamejo, da politiki v resnici ne lažejo, da so zgolj žrtve medijske in politične propagande proti njim, zato so podatki, ki jih ponuja na primer Washington Post, v resnici zgolj fabrikacija mračnih sil, ki so se tako ali drugače zalotile proti Trumpu in seveda širijo fake news, kar je sicer Trumpo vzim zeleni motiv obrambe pretopč očitki medijev. V kakšnem političnem in družbenem sistemu pridobijo lažina tolikšni moči, da jih voljivci nagrajujejo? Danes se krepijo prepričanja, da je v Trumpovi politični drži nekaj fašistoidnega. Nekaj takšnega menita Henry Giro v knjigi American Nightmare Facing the Challenge of Fascism in Jason Stanley v How Fascism Works. Obe knjigi nosita letnico 2018. Slednji navaja nekaj lastnosti fašističnih politikov. Naštejmo jih. Prvič. Podarjanje skupnega občutka zgodovine s pomočjo ustvarjanja mitične preteklosti. Drugič, spostavljanje novega razumevanja realnosti pri ljudeh skozi vzpostavitev jezika idealov in sicer s pomočjo propagande in podpiranja antiintelektualizma. Tretjič, napad na univerze in izobraževalni sistem, kadar se ti upirajo njihovim idejam. Četrtič, ustvarjanje stanja nerealnosti s pomočjo teorij zalot in lažnivih novic ki nadomestijo smiselno razpravo. Petič, uvajanje neutralnih in lažnih prepričan, ki nadomestijo utečeno razumevanje realnosti. Šestič, naturalizacija skupinskih razlik, ki jo temeljuje navidezno naravna in znanstveno podprta hierarhija vrednosti. Sedmič, učvrstitev družbenih razlik s pomočjo čustva strahu. Osmič: občutek žrtvovanja, ki ga razvija prevladujoče prebivalstvo vsakič, ko zazna napredek manjšinske skupine. Devetič: popularnost politike, zakonitosti in reda, ki v nas vidi poštene državljane, v njih pa kriminalce, predstavljajoče eksistenčno grožnjo narodu. In desetič: spolna anksioznost, ki ogroža patriarhalno hierarhijo zaradi vedno večje enakosti spolov. Trumpovih 7600 laži v dveh letih spominja na koncepcijo velike laži kot Hitlerjeve premišljene propagandne tehnike. Kot vemo, je osnovna ideja okoljine preprosta, čeprav težko razložljiva. Kadar nekdo izreče tako kolosalno laž, da je na meji verjetnega, se bo ta morda prijela, ker ljudje ne bodo želeli verjeti, da je njena vsebina neresnična. Zato politične manipulacije propagandno velikokrat močno učinkujejo, ne glede na možnost ali je nekaj res, In osnovi v parafrazi ponavljajo že staro Tertuljanovo domislico. Verjamem, ker je absurdno. No, antični pisec naj bi v svojem traktu o Kristusovem telesu zapisal zgolj. In pokopani je ustal. Gotovo je, ker je nemogoče. Kaj je gotovo, kaj je nemogoče? Razlika med koncepcijo velike laži in Trumpovo koncepcijo 7600 izrečenih laži v dveh letih vendrle je, če tudi neznatna. Trump bolj stavi na majhne laži. Če bi prvo uporabili na drugem primeru, dobimo naslednjo variacijo. Trumpovih 7600 laživ v seštevku na voljivce deluje kot velika laž, zato bodo številni dvomili da jih je res toliko. V praksi to pomeni, da lahko nek politik ne samo izreče samca to veliko laž, tem več niz manjših, enostavnih laži, pa bodo državljanke in državljani še vedno verjeli, da jim govori resnico. Nadomestimo koncept velike laži s konceptom, ki ga poimenujemo za koncept velikega števila laži in dobimo isti učinek. Nihče ne bo verjel, da Trump na tako veliko laže. Po drugi strani vidimo, da se bo stanujnost popadla dva propagandna stroja, tisti iz bele hiše in Trump v zvestih medijev, ter drugi, ki njegove laži prešteva. Težava je zdaj v tem, da s svojim preštevanjem pri Washington Postu dejansko rišajo omenjeno konstrukcijo velike laži oziroma velikega števila laži, s čimer nehote ustvarjajo razmere, ki si jih ne želijo. Če bi navedeno držalo in koncepcija velikega števila laži Trumpu sploh ne pride do živega, ker pač dovolj blagodejno očinkuje, bi v primeru, ko bi sploh bil voljan razmišljati in načrtovati svojo priljubljenost, stal pred naslednjo praktično dilemo. Če mu povprečno 15 laži na dan oziroma trikrat več kot leta 2017 trenutno navrže okoli 30 odstotno podporo, ali naj potem v letu 2019 okrepi dnevno dozo laži in upa navišanje podpore ali morda ubjalsko dozo nekoliko zmanjša, recimo na 10 laži na dan, od prepostavki, da je morda malce pretiraval in obstaja nekoliko realno število, neka aristotelska prava meja laži, ob kateri so američani in američanke z njim bolj ali maksimalno zadovoljni? Mimo grede, kolikšne število laži na dan je ravno prava mera za slovenske politike in medije. No, obstaja razlika. Ne obstaja slovenski Washington Post, ki bi štev. Ja, živimo v svetu norih presežkov. prispevek, je bil izvirno objavljen na blogu in mediares, ki ga najdete na spletnem naslovu vizija.com. Za misel. V neskončnih razpravah preko občil je z istim obzirom obravnavano tako inteligentno kot neumno mnenje. Nepovčeni lahko prav tako dolgo govori kot podučeni in propaganda gre skupaj z vzgojo, resničnost pa z napačnostjo. Ta čista toleranca smisla in nesmisla se opravičuje z demokratičnim argumentom, da nihče, bodi si skupina ali posameznik, nima v posesti resnice in ni sposoben določati, kaj je pravično in kaj krivično, kaj je dobro in kaj slabo. Zato morajo biti vsa naspratojoča si predložena ljudstvu, da jih premisli in izbere. Vendar sem že nakazal, da demokratični argument vključuje nujen pogoj, namreč – Ljudje morajo biti sposobni premišljevati in izbirati na osnovi znanja, imeti morajo dostop do avtentičnih informacij in vrednotenje na tej osnovi mora biti rezultat avtonomnega mišljenja. Herbert Markuze v eseju Represivna toleranca iz leta 1965 Šak se v prispevku sprašuje, ali so predsotki res mlenski kamni okoli vrtu naše civilizacije? Predsotki so nujno zlo v razvoju človeške družbe. Brez njih ta pravzaprav ne obstaja. Saj jih najdemo že v sužnje vasništvu, v kasnih socialnih sistemih, ter mnogo kasneje v vseh modernih družbah. So negativna stališča posplošene, posem neupravičene sodbe o posameznikih in specifičnih skupinah. Tako kot običajna stališča, tudi ta vsebujejo tri komponente čustveno, spoznavno in vedensko. Imajo univerzalni značaj človeštvo, je torej obsojeno na njihov večni obstoj. Po mnenju mnogih raziskovalcev tiči pravi razlog tega pojava v temeljnih značilnostih naših perceptivnih in spoznavnih procesov. Vidimo, da vse povsod obstaja med ljudmi težnja po združevanju sebi podobnimi in razločevanju med mnogovrstnimi skupinami ljudi. Socialna psihologija proučuje ta vsem splošni pojav že skoraj da celo stoletje. Menda ne obstaja kak drug fenomen, ki bi ga tako intenzivno in obsežno praučevali, še posebej pa danes. Razlog za to, menda tiči tudi v tem, da so predsotki in z njimi povezani pojavi, kot so stereotipi in diskriminacija, naravnost življenskega pomena za delovanje in obstoj človeške družbe. Že dolgo vemo, da se naše mišljenje odvija s pomočjo kategorij, Ko so enkrat oblikovane, postanejo kategorije temel presojanja. Brez njih bi bila naša vsakodnevna adaptacija v morju najrazličnejših dražljajev praktično nemogoča, Zato se izkušnje združujejo po podobnosti v kategorije ali koncepte. Vsaka nova izkušnja teži k uvrščanju v tak kategorijalni okvir. Sam proces kategorizacije asimilira toliko izkušenj, koliko je le mogoče. To poenostavlja orientacijo v fizičnem in socialnem svetu in pospešuje večjo učinkovitost delovanja. Mnoge kategorije poleg čistega pomena intelektualnega spoznanja označujejo še emocionalni aspekti. Ne le da dobro poznamo in razlikujemo različne etnije, rase, vero izpovedi med sabo, ampak imamo dosleherne od njih tudi določen čustveni odnos, sprejemajoč ali odklonilen. In tukaj nastaja temeljni problem. V procesu oblikovanja kategorij naš um ne loči racionalnih od iracionalnih kategorij. Slednje nastajajo celo lažje, saj se določene ideje hitreje povežejo z emocijami kot z objektivnimi evidencami zaradi česar nujno prihaja do spoznavnih zmot in neupravičenih posploševan. Tako je kreacija predsodkov nekaj skoraj nezdnostno lahkotnega. V življenju slehernika je vrednostni sistem, oblikovanje in ohranjenje vrednostnih kategorij in sodb nekaj najpomembnejšega. Nenazadnje ljudje živimo skladno z vrednotami in smo znanje neredko pripravljeni dati tudi svoja življenja. Vemo, da je le neznaten del našega mišljenja pa vsem racionalen, zavesten, pretežni del zajema nezavedne, na vrednotah in s tem na emocijah temelječe vsebine. Nobeden od nas ne ubeži vsaj iznosni stopni narcisizma, o čemer je bil prepričan že Sigmund Freud, kar povzroča, da prefavoriziramo lasten pogled na svet kot pa tujega. Ta pristranost je torej posledica naravne tendence, da oblikujemo lastni izkustveni svet s pomočjo pogosto pretiranega posploševanja celospoznavnih zmot ali preprosto nevednosti. Že zelo zgodaj v življenju, spoznamo, da pripadamo točno določeni skupini ljudi. Ožje družinsko okolje, oblikuje pripadnost družinski tradiciji, lokalnemu okolju, pozneje širši skupnosti, narodu. Od otroka se to vrstna lojalnost enostavno pričakuje. Po drugi strani, kognitivni razvoj otroka določa, kdaj bo zmožen dojemati inkluzivno oblikovati odnose med partikularnim in celovitim, vključno z razvojem recipročnosti perspektive. Gre za prepoznavanje tega, da smo vsi ljudje v osnovi enaki, ne glede na manifestne razlike. Psiholog Jean Piaget je prepričan v odločilnost prehoda od izključno egocentrične perspektive k decentrirani oziroma integrirani. Pravo zavedanje širši skupnosti, pa se pojavi šele v fazi formalnih operacij, nekje po 12. letu starosti. Ameriški psiholog Gordon Alport pa se sprašuje, kako je z identifikacijo še z obsežnejšimi socialnimi kategorijami od naroda, torej z celotnim človeštvom. To je vsekakor eno najbolj perečih upračanj našega časa. Ali je res identifikacija z narodom tisti končni domet naše skupnosti, ali se ta progresivno nadaljuje naprej in je vključena v še bolj splošno, še bolj univerzalno pojmovanje, torej celotno človeško skupnost. Gre za preplet spoznavnih, moralnih in socijalnih vplivov, ki determinirajo posameznika svetovni nazor in ki so odgovorni za prisotnost ali odsotnost predsotkov ter diskriminacije. Občutek pripadnosti določeni skupini, postane nekaj zelo osebnega. Zaimek MI pripisujemo samo tistim skupinam, ki imajo za nas nek pomen. MI skupine običajno korespondirajo z tako imenovanimi referenčnimi skupinami, kakor jih je poimenoval turško-ameriški psiholog Muzafer Šerif, torej tistimi, katerim želimo pripadati. V osnovi gre zmeraj za razvoj socialne identitete kot jo pojmuje psiholog Henry Tejfel. Ta pravzaprav ni nič drugega kot koncept o sebi, ki temelji na prepričanjih o pripadnosti k specifični skupini skupaj z vrednostnim sistemom in emocionalno kvaliteto. Pozitivne lastnosti, ki jih pripisujemo neki skupini, privedajo do pozitivne samoevalovacije. Kadar pa je identifikacija skupino šibka ali pa je sploh ni, do tega učinka ne pride. Tako je na primer ameriška klinična psihologinja Carolyn Gundman že v 1960. ih odkrila, da 92 odstotkov belih otrok preferira lastno raso, a se le 26 odstotkov črnih identificira svojo, kar je posledica prevladujočih socialnih norm kjer se nekatere skupine bistveno bolj preferirajo od drugih. Generacijsko pa se prenašajo seveda tudi predsotki. Če so starši žrtve določenih predsotkov, potem to avtomatično doleti tudi otroka. Tako bodo manjšine vsaj v določeni stopni vse trpele zaradi marginalizacije s posledicami kot sta konfliktnost in negotovost. Predsodki pa se pojavijo tedaj, ko se ob pojmu mi, pojavijo še oni. Identifikacija z nam pomembnimi skupinami skoraj ni mogoča, če usporedno ne obstajajo še druge zunanje tuje, katere so tarča zavračanja, nezaupanja, celos vražnosti. Gre torej za nepomiljivo distinkcijo na mi in oni v socialnem prostoru. Kohezivnost lastne skupine narašča tem čim večja nevarnost priti odzunaj. Nikoli ni enotnost naroda večja tedaj, kot med vojno. To je dobro znana in potrjena podmena, pravzaprav aksijom socialne psihologije. že samo zaradi občutka varnosti sprejemamo tisto, kar je znano, in zmanjšujemo pomen tistemu, kar je tuje. Čeprav to je treba še posebej podariti, ni nujno, da se slednjemu pridružuje še sovražnost. Not take my joy from me. Zofini, ljubimci. Kot rečeno, se predsodki pojavljajo univerzalno. Najbrž so obremenjevali že naše prednike, že vsi nini. Zanesljivo pa vemo, da je že antika postregla z zelo dobro elaborirano strukturo predsodkov, katere avtor je bil sam veliki učitelj Platon. Pojmenujemo jo lahko velika veriga biti, ki je utemeljevala popolnost sveta s hierarhično urejenostjo. Na vrhu te so bili seveda nesmrtni bogovi, sledili so jim ljudje, pa živali, rastline, kamni in končno prah. Razvrstitev je sledila strogim pravilom dominantnosti in submisivnosti, Tudi ljudje so bili razvrščeni na ta način, z omikanimi grki na čelu in sužnje na dnu. Kasneje je krščanstvo v srednjem veku povzelo to platonistično idejo, kjer si je človek na zemlji lastil isti položaj kot bogu vesolju. To antropocentričnost je zagovarjala popolno podrejenost narave človeku in njeno brezmejno eksplotacijo, kar se še danes lepo vidi v neoliberalnih praksah gospodarskega in političnega življenja. Ta velika veriga biti je upravičevala družbeno nadvlado določenih družbenih slojev nad drugimi, saj naj bi Bog vsakemu dodelil natančno določeno mesto. Tako so bili kralje in dohovščina na vrhu, tik pod njimi plemstvo, pa potem trgovci, obrtniki, kmetje, niže spodaj pa berači in vlačuge, čisto na dnu pa židje. Ta strukturalna predstava je bila tako močna, da so ji še celo v razsvetljenstvu podlegli takšni prominentni mislici, kot sta bila Leibniz in Descartes. In končno temu pojmovanju ne moremo reči drugače kot institucionalizacija sodkov, ki so ne le za dolge veke zakoreninili povsem napačen pogled na naravo in človeško družbo, ampak upravičili najbolj ostudna dejanja v zgodovini civilizacije. Obsežne pokole in genocide celotnih ljudstev v Afriki, Aziji in Ameriki vse do holokausta v prejšnjem stoletju. Nedvomno imajo takšna družbeno posredovana, a na nobenih empirično utemeljenih dejstvih obstoječa naziranja izredno močan vpliv na posameznika in na procese socializacije otrok. Še posebej, če vemo, da je oblikovanje kategorij, iz katerih izhajajo stereotipi in amentno delovanju naših možganov. Že iz marksistične tradicije izhaja teza o takoj imenovani lažni zavesti po kateri ideologija vladajočega razreda služi kot orodje za ohranjanje izkoriščevalskih odnosov. Dominantnost privilegiranega pa v deprivilegiranem sloju pa vzroči nasprotno reakcijo od pričakovane. Na mesto upora temelječega na razredni zavesti imamo sedaj opravka z identifikacijo z izkoriščevalci, Tako slednji ne le da nima produkcijskih sredstev v svojih rokah, ampak prav tako poseduje še vrednote in ideje, ki mu niso lastni. Temu bi lahko rekli neke vrste dvojna odtujenost. Podobno je socialni psiholog Melvin Lerner že v 60-ih letih prejšnjega stoletja razvil hipotezo o pravičnem svetu, ki jo sodobnejše študije potrjujejo kot podmemben izvor razširjenosti prepričanja o svetu, ki je nasplošno pravičen. Po tej kognitivni pristranosti na dosežke in stanje ljudi gledamo kot na nekaj zasluženega. Brezpravni obubožani sloji so si tako sami krivi za svoje stanje, saj niso realizirali svojih potencialov. Prav tako si privilegirani zaslužijo vsa bogastva tega sveta, ravno zaradi svoje kompetentnosti. Ideologija, ki leži za tem, je tista, ki propagira osebno kontrolo, protestantsko delovno etiko in meritokracijo, še globlje pa težnjo k redu, stabilnosti in predvidljivosti. Seveda ni govora o družbenih ali ožje političnih razlogih ne enakostih. Ni na ključje, da gre za enega izmed najbolj dobrodošlih načinov indoktrinacije z neoliberalno paradigmo. Avtorja John Jost in Mazarin Banaži analogno govorita še o prepričanjih, ki upravičujejo sistem. Ta prav tako ne prinašajo dolgoročne še rešitve, so le načini zadovolitve globlih potreb, naprimer po stabilnosti in redu. Zaradi česar se družbeni status quo zaznava kot sprejemljiv, pa čeprav gre na škodo drugim, eksistenčno pomembnim potrebam. Pravzaprav gre za trojen namen vzdrževanja ugodnih prepričan o samemu sebi, v skupini, kateri pripadamo in končno še v vseobsegajoči socialni strukturi. Stereotipi opravljajo funkcijo, Sistemskega upravičevanja z mehanizmom racionalizacije statusa quo saj legitimirajo institucionalne oblike segregacije, patriarhata, apartheida in nenazadnje kapitalizma kot takega. Razlike med socialnimi skupinami s tem postanejo nekaj naravnega in neizbežnega. Tako postanejo posamezniki istočasno podporniki in žrtve družbeno usiljenih norm, saj po drugi strani nasprotujejo sleherni družbeni spremembi. It's Že tako zgodnji raziskovalec predsotkov, kot je to bil ameriški psiholog Gordon Alport, katerega monumentalno delo iz leta 1954, narava predsotka, ostaja še danes temeljni kamen tega raziskovalnega področja, je v konformiranju kot v morda najbolj pomembnem socialnem procesu oz. projmarni vzrok za nastanek predsotkov vseh vrst. Ocenil je, da vsaj polovico vseh predsodkov povzroča konformiranje s pomembnimi agenci socializacije. Tudi večina prominentnih raziskovalcev iz tega zgodnjega obdobja, kot na primer French, Lewin in Minard, je imela predsotke za rezultat societalnih norm, kateri pa so tisti posamezniki, ki se najlažje in najbolj temeljito konformirajo. Allport je domneval Da se gre predvsem za karakterno šibke avtoritarne osebnosti. Take so naklonjenje nekritičnemu podrejanju avtoritetam vseh vrst. Tudi v ponovljenem eksperimentu nekritične poslušnosti Stanleja Milgrama in Alana Elmza se je izkazalo, da se najbolj podrejajo vplivu zunanje avtoritete ravno bolj avtoritarno naravnani posamezniki. Po drugi strani pa je Thomas Perigrew dognal, da razlike v avtoritarnosti same po sebi ne morejo pojasniti naravnost ogromnih regionalnih razlik, na primer med severom in jugom ZDA ali pa med evropskimi državami ZDA in Južno Afriko. Namesto tega gre za vpliv zgodovinskih, kulturnih in političnih dejavnikov, ki oblikujejo socialne norme in s tem tudi medosebne relacije. Predsodek je torej socialna norma. Kaj torej šteje? Osebnostna dispozicija ali socialni vplivi? Bob Altmaier pravi, da prav pravzaprav oboje. Tisti z bolj izraženo to vrstno osebnostno dispozicijo bodo potrebovali manj zunanjega socijalnega pritiska, da se bodo podredili. Tisti z nizko stopnjo avtoritarnosti pa mnogo več, da bo prišlo do istega izida. Noben otrok se ne rodi z predsotki. Ta pojav je torej družbeno posredovan pridobljen dubljen strani socialnega okolja. Razumljivo, da bodo na otroka sprva najintenzivneje vplivala mnenja staršev in drugih oseb, ki so mu blizu. Socialno učenje v družini poteka s pomočjo opazovanja starševskega vedenja, ki so otroku seveda vzor oziroma model, po katerem se zgleduje. Starši pa spet pri otroku nagrajujejo takšen odnos do sveta in drugih ljudi nasploh, kot ga sami preferirajo. Vsi zgodnji pretežno psihoanalitično orientirani avtori, kot so Fromm, Reich, Adorno, Frenkel Brunsvik in Jahoda, so poudarjali specifičen vzgojni slog, ki naj bi vodil do razvoja predsotkov in diskriminacije. Zanj bi naj bile značilne pretirano stroge, kaznovalne vzgojne metode, odsotnost avtentične naklonjenosti, brezkompromisne zahteve po potlačevanju nezaželenih nagonskih vzgibov zlasti seksualnih, zatiranje otrokovih naravnih teženj po avtonomiji, še posebej pa pretiran poudarek na poslušnosti. Posledica takšne vzgoje, ki jo je George Lakoff imenuje kar moralnost strugega očeta, je pridobivanje specifičnega svetovnega nazora, katerega označuje hierarhičen pogled na človeško družbo, delitev na privilegirane in deprivilegirane, vse kar šteje v medsebojnih odnosih sta moč in avtoriteta, ne pa zaupanje in tolerantnost, Enakost ni sprejemljiva. Čustvena oškodovanost pa se poglablja. Otrok ne zmore več zaupati, niti svojim lastnim vzgibom. Zaradi starševskih prepovedih se more sedaj že znotraj samega sebe bojevati zoper skušnjave vseh vrst, zoper elementarno zlo. Kasneje postanejo pomembne vrstniške skupine, njihove socialne norme in hierarhični odnosi, ter neposredni kontakti so vrstniki, prav tako pa seveda vpliv ostalih ideoloških aparatov države, kot bi temu rekel Louis Althusser – šola, cerkev in druge državne institucije. Posebno pomemben pa je učinek medijev, tako posreden kot neposreden. Po drugi strani pa gre pravzaprav za, prav za srečno naključje, Saj starši nikoli nimajo absolutnega vpliva in ti drugi socializacijski izvori zmorejo bistveno spremeniti strukturo prepričan posameznika tudi kasneje v življenju. Neredko se dogaja, da se predsotki odučijo, da namesto njih posameznik sprejme popolnoma drugačna prepričanja. V tem smislu je še posebnega pomena uloga univerze svojim svobodno misljenim poslanstvom in pa hljačo idejne raznolikosti. Čeprav so danes psihoanalitične razlage v glavnem preživete, saj ne dosežejo poprjevega znanstvenega kriterija preveljivosti, kar pomeni, da to vrstne podmen ni možno niti podrditi, niti zavrniti, pa so vseeno v mogočnem vplivale na kasnejša pojmovanja odnosa med zgodnim družinskim okoljem in razvojem sodkov. Tako na primer, novozelandski psiholog Duckett ločuje dva izvora, ki vsak na svoj specifičen način privedeta do oblikovanja predsodkov in diskriminacije. Prvi tiči v kombinaciji dveh osebnostnih lastnosti, pretirane vestnosti in nesprejemanja novih izkušenj po eni strani, ter ogružujočega primarnega socialnega okolja, ki otroku ne nudi dopline in varnosti. Drugi izvor je zopet kombinacija osebnostnih lastnosti, tokrat tako imenovane trde miselnosti, ki pomeni nizko stopnjo strinjanja z drugimi osebami po eni strani in socializacije, za katero je značilno tekmovanje, poudarjanje neenakosti in dominantna vloga skupine, kateri pripada. Prvi izvor bo oblikoval pogled na svet kot na nekaj nevarnega, nepredvidljivega in ogrožajočega, Drugi zvor pa pogled na svet, ki ni nič drugega kot brezobzirna, kompetitivna džungla, kjer obstajajo le zmagovalci in poraženci in je življenje nenehna borba. Ta dva različna pogleda na svet sta pri posameznikih zelo stabilna in se dokončno izoblikujeta v poznem otroštvu ali zgodnji adolescenci. Odločilno vplivata na to, kako posamezniki dojemajo, reagirajo in interpretirajo medsebojene odnose. Ti dve različni temeljni prepričanji sta nadaljne odgovorni za oblikovanje specifičnih ideoloških stališč. V prvem primeru gre za desničarsko avtoritarnost s takimi motivacijskimi cilji, kot so uspostavljanje in ohranjanje kolektivne varnosti, reda, stabilnosti, skupinske kohezivnosti kar se v vedenju prikaže kot nekritična poslušnost in brezpogojno podrejanje zunanje avtoriteti. V drugem primeru pa imamo opravka z motivacijo po izkazovanju moči, dominantnosti in superiornosti nad drugimi. Vedenje teh osebov značuje pomankanje empatije do drugih, sebičnost in brezkompromisno sledenje lastnim ciljem. In končno. Posamezniki z visoko desničarsko avtoritarnostjo bodo razvili predsotke in diskriminirali zlasti tiste skupine, ki pomenijo grožnjo uveljavljenemu družbenu redu ali kolektivni varnosti. Politično se bodo nagibali k strankam, ki so sovražne do vsega, kar je drugačno. Tisti z istopajočo motivacijo po izkazovanju moči, dominantnosti in superiornosti, Se bodo prav tako nagibali v desno smer, celo ekstremno desno, a zaradi povsem drugih razlogov, da bi vzpostavili in vzdrževali obstoječa hierarhična razmerja med skupinami in da bi tako upravičili lastno superiornost ter dominantnost. Destruktivni socialni odnosi, ki jih najjasneje odslikavajo prav predsotki in diskriminacija, imajo torej dvojno naravo.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 Videli smo, kako zelo kompleksna je problematika predsodkov in z nimi povezanimi negativnimi socialno psihološkimi fenomeni: diskriminacija, rasizem, xenofobija, homofobija, skratka, za vsem kar posameznike, ki so bili deležni neustreznih socializacijskih vplivov in ki so pridobili specifične osebnostne dispozicije, ogroža do te mere da ne kritično sprejemajo predvsem politiko ekstremne populistične desnice. Danes vemo, da imajo predsotki mnogoteri zvor. Nekaj pomeni dednost, pa seveda primarna socializacija v družini. Z procesi posnemanja, konformiranja in modelnega učenja, kasnejši vplivi vrstniških skupin s sooblikovanjem socialnih norm, temelječih na statusu in socialni identiteti, nedalje naravnost vse prisoten vpliv medijev in dnevne politike, ter ne nazadnje, tudi realne neugodne izkušnje pridobljene skozi klasično pogojevanje, pogosto celo z takmovanjem za omejene vire. Prav zaradi tega je borba zoper predsotke v smislu preventive in neposrednih posegov tako zelo težavna. Še zlasti, če vemo, da predsodki izhajajo iz človekov in mentnih, perceptivnih in spoznavnih procesov kategorizacije, kot smo natančneje opredelili v začetku tega prispevka. Nedvomno gre za tematiko, ki je že nekoč bila pomembna za sam obstoj človeške družbe, v današnjih časih pa je dobesedno odločilna. Zato nas toliko bolj zanima kako se kosati s temi pojavi, kako neutralizirati njihove uničujoče učinke. O tem pa več v prihodnih odajah. Prispevek lahko najdete in v celoti preberete v rubriki Cenzurirano na spletni strani zofijini.net. Vaša bližnjica do zofije? www.zofijini.net Misel. Za misel. Moderna psihologija ima besedo, ki je najbrž uporabljena pogosteje kot katera koli druga v psihologiji. To je beseda neprilagojen. Uporabljajo jo v moderni otroški psihologiji. Seveda si želimo vsi živeti dobra, prilagojena življenja, z namenom, da bi se izognili nevrotičnim in schizofrenim osebnostim. Toda, ko se bližam svojemu zaključku, bi vam danes rad na zelo iskren način povedal, da obstajajo nekatere stvari v naši družbi, v našem svetu, zaradi katerih sem ponosen, da sem neprilagojen. Pozivam vse ljudi dobre volje, da so neprilagojeni na nekatere stvari, dokler dobra družba ne bo resničena. Iskreno vam moram povedati, da se nikoli ne nameravam prilagoditi rasni segregaciji, diskriminaciji in nikoli se ne nameravam prilagoditi verskem fanatizmu. Nikoli se ne nameravam prilagoditi ekonomskim pogojem, ki odzemajo osnovne dobrine mnogim, da bi dajali razkošje redkim in tako puščali milijone božjih otrok v zadušljivi in nepredušni kletki revščine sredi bogate družbe. To je bil. Martin Luther King v svojem govoru iz leta 1967. Prva letošnja oddaja je na ta način pri koncu. Najlepše se vam zahvaljujemo za pozornost, ter vas hkrati vabimo, da nam ponovno prisluhnete čez 14 dni. Vabljeni in vabljene k obisku naše spletne strani, če pa bi radi z nami navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini afnagmail.com Odajo je pripravil Robert, Skozi odajo pa smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. Hvala vam in vse dobro do naslednje prilike. Meine Damen und Herren, messe, messe, ladies und gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate. Zofijini. Любимцы.